Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Джо Шрайбер Зоряні війни Штурмовики смерті Переклад і начитка Костянтин Шарков Дійові особи Аурміс Ув'язнений дельфанієць Джаред Сарторіс Капітан охорони імперської тюремної баржі очищення. Людина. Кейл Лонго. Підліток ув'язнений. Людина. Тріг Лонго. Підліток ув'язнений. Людина. Металобрухт. Хірургічний дроїд марки 2.1b. Захара Коуді. Головний медичний офіцер імперської тюремної баржі очищення. Людина. Розділ перший. Очищення. Вночі було найгірше. Ще до смерті батька Тріх Лонго почав побоюватись довгих годин після відбою. тіней, звуків хронічно нестабільної прірви тиші, яка розтягувалась. Ніч за ніччю він нерухомо лежав на своїй койці і дивився на стелю з дюрасталі, з якої капало у пошуках сну або якоїсь прийнятної заміни». Іноді він насправді починав дрімати, відлітаючи в заспокійливому відчутті невагомості лише для того, щоб бути розбудженим. Якимось криком чи зойком в'язня якому снився кошмар, від чого стукало серце, стискалось горло і м'язи живота напружувались. Нестачі кошмарів на борту імперської тюремної баржі очищення не було». Тріг не знав точно, скільки тут зараз в'язнів. Припускав, що, можливо, з 500. Не тільки люди. Їх зібрали тут з кожного куточка галактики, так само, як забрали і його з сім'єю. Вісім стандартних тижнів тому. Іноді шатли, що прибували, повертались майже порожніми. А іноді прилітали з забіяками іншопланетянами і фанатиків повстання усіх мастей і видів. Тут перебували і наймані вбивці, і соціопати, яких тріх ніколи не бачив. Тонкогубі істоти, які реготали і глузували з крамольних мов, які, на слух хлопця, були не більш ніж клацанням і шипінням. Кожен з них, здавалось, приховував власні апетити й образи. Особисті історії, зіпсовані ганебними таємницями і незрозумілими вендеттами. Бути обережним ставало дедалі важче. Незабаром доведеться відрощувати очі на потилиці. Те, що й робили деякі іншопланетяни. Два тижні тому в їдальні трік помітив високого мовчазного в'язня. Той сидів до нього спиною, але тим не менш спостерігав за хлопцем одним єдиним червоно-сірим оком на потилиці. З кожним днем червоноока ока істота здавалась Підсажувалась все ближче. Одного разу, без пояснень, вона зникла. От тільки кошмари хлопця не покинула. Зітхнувши, тріх, піднявся на ліхтях і подивився крізь грати в коридор. Загальна зона перейшла на мінімальну потужність. Від чого сірі сутінки огорнули довгий прохід. Родіанці у клітці навпроти заснули або прикидались. Він змусив себе сісти, регулюючи дихання, прислухаючись до слабкого відлуння неспокійних стогонів і бурмотіння засуджених. Час від часу дроїд або якийсь технічний блок низького рівня, один з сотень, що займали баржу, пробігав повз по якійсь попередньо запрограмованій справі. І, звичайно, під усім цим... Низький і зовсім не за межами слуху всюдисущий гул турбін баржі, що нескінченно скриготали у просторі. Скільки б він не знаходився на борту, Тріг усе ще не звик до останнього звуку. До того, як він струшує очищення до самого каркасу, продирається через його ноги та й трясе його кістками і нервами. Від цього звуку не врятуватись. І невдовзі Гул став таким же знайомим, як і власний пульс. Тріг згадав, як сидів у лазареті всього два тижні тому, спостерігаючи, як батько робить один останній вдих. І тишу після цього, коли медичні дроїди від'єднали біомонітори від померлого тіла старого чоловіка і підготувались його відвести. Коли останній з моніторів замовк, юнак почув, той низький, стійкий гуркіт двигунів. Ще одне непотрібне нагадування про те, де він і куди прямує. Він згадав, як цей шум змусив його почуватись загубленим, маленьким, самотнім, як якась особлива форма штучної гравітації, яка, здавалось, безпосередньо оточувала серце хлопця. Він знав тоді, як знав і зараз, що насправді його ув'язнення означає лише одне – безжальне зусилля імперії зміцнити свою владу. «Забудь про політику!» – завжди казав батько. «Просто треба дати їм щось, або вони з'їдять тебе живцем». І от їх все одно з'їли живцем, незважаючи на те, що вони ніколи не підтримували повстанців, а були лише дрібними шихраями підібраними під час звичайної імперської зачистки. Двигуни тиранії, перемалюючи простір, несли їх через галактику до якогось віддаленого місяця. Тріх відчував, що цей шум, він буде чути завжди. Буде чути нескінченно. Він відлунювати у ньому аж до... «Тріх?» – голос Кейла позаду. Юнак трохи здригнувся. Озирнувся і побачив, що старший брат дивиться на нього Своїм трохи пом'ятим, розслабленим від сну обличчям Примарний профіль у три чверті висів у темряві клітки Кейл виглядав так, ніби не зовсім прокинувся І не був впевнений, чи сниться йому усе це «А що не так?» Пробурмотів Кейл, з чого вийшло щось «А що не так?» Тріх прокашлявся у його брата нещодавно почав ламатись голос, тож іноді у його високих звуках пробивались низькі, коли той не звертав на це уваги. Та нічого. «Що, думаєш про завтра?» «Я? Та облиш!» «Це нормально, нормально!» Хейл, здавалось, задумався, але потім збентежено видав. «Тільки божевільний не непокоївся б!» «Але ти не боїшся!» «Тато б ніколи не...» «Я піду один». «Ні!» Слово покинуло його горло з болем. «Ми повинні триматись разом!» «Так, наказав тато!» «Тобі лише тринадцять!» «Можливо, ти не розумієш!» «Наступного місяця вже чотирнадцять!» Тріх відчув ще один спалах емоцій при згадці про свій вік. «Я достатньо дорослий!» «Ти впевнений?» «Цілком!» «Ну, переспи з цією думкою!» «Побачиш!» Чи почуватимешся по-іншому вранці? Кейл останні слова вже бурмотів, бо знову опустив голову на койку, залишивши тріга сидіти з очима прикутими до довгого темного коридору, за яким була загальна зона, що потихеньку ставала для них новим домом. «Переспи з думкою!» – подумав він, і саме в цей момент дивовижним чином Сон почав долати хлопця. Тріг, ліг і дозволив важкості власної втоми накрити його ковдрою, переважаючи занепокоєння і страх. Він намагався зосередитись на звуці дихання Кейла, яке було глибоким і заспокійливим. Вдих, видих, вдих і видих. Раптом десь у глибинах рівнів заскімлив нелюдський голос – Тріх підскочив, затамував подих і відчув, як холод стискає шкіру його плечей, рук і спини. Як він повзе по його плоті міліметр за міліметром, змушуючи настовбурчитись маленькі волоски на потилиці. На своїй койці спрячий Кейл перевернувся на бік і щось пробурчав. Через секунду долинув ще один крик, цього разу слабший. Тріх сказав собі що це просто один з інших в'язнів, ще один кошмар, який зійшов з цілодобової конвеєрної стрічки фабрики кошмарів. Але цей звук не був схожий на поганий сон, був схожий на в'язня, на якого, якою б формою життя він не був, напали. Або він божеволів. Юнак сидів ідеально нерухомо, Міцно заплющивши очі, і чекав, допоки стукі церця сповільниться. Просто, будь ласка, сповільниться. Але він і не думав. Юнак згадав про істоту в кафетерії, про зниклого в'язня, імені якого він ніколи не дізнається. Той, який спостерігав за ним своїм червоним, витріщеним оком. Скільки ще очей було у нього, яких хлопець і не бачив. Переспи з цією думкою. Так, треба. Але сну цієї ночі він більше не знайде. Розділ другий. Гніздо з м'яса. У минулому житті Тріга, ще на сіморосі, сніданок був найкращою частиною дня. Окрім того, що Вон Лонго був досвідченим контрабандистом і ветераном околиць, який уклав незліченну кількість угод зі злодіями, шпигунами та фальшивомонетниками, він також був одним з найвидатніших, хоча й визнаних шеф-кухарів-сніданків у галактиці. «Треба їсти до схочу рано вранці!» – завжди казав батько хлопцям. «Бо ніколи не знаєш, можливо, це твоя остання трапеза!» Однак тут, на очищенні, комплімент сніданку – це їстівний, а іноді, здавалось, він тремтів від постійних вібрацій, ніби усе ще був живим. Цього ранку Тріх виявив, що дивиться на тістоподібну масу безбарвної мерзоти, змішаної з подрібненими хрящами, і усе це трималось докупи липкими шматками, як якесь гніздо з м'яса зібраним м'ясоїдними літаючими комахами. Юнак усе це байдуже колупав по підносу. Кейл підняв брови і пильно подивився на брата. «Ти хоч трохи спав минулий ночі?» «Трохи, але ти не іси». «Ти про це?» – запитав тріх. Вказав увміст підносу і здригнувся. «Я не настільки голодний», – сказав юнак, – і сіпнувся, коли побачив, як Кейл закинув останній шматок свого власного сніданку собі в рота. «Як гадаєш, їжа буде кращою, коли ми дістанемось до місця ув'язнення на місяці?» «Ох, молодший, я думаю, нам пощастить, якщо ми самі не опинимось в меню!» Тріх кинув на брата похмурий погляд. «От тільки на майбутнє, не давай нікому подібних ідей!» Тагоф розслабся!» Кейл витер рот рукавом і усміхнувся. Такого маленького, як ти, вони, мабуть, пустять просто на закуску. Тріг пирхнув і відклав виделку, щоб показати, що зрозумів жарт. Він не розумів чому, але легковажна бравада старшого брата, дуже очевидно, успадкована від їхнього батька, викликала у молодшого відверту заздрість. Кейл ніколи не налаштовувався боятись, він просто якось не прилипав до жаху. Єдине, що здавалось, насправді турбувало старшого брата, це перспектива не отримати ще однієї порції того, що дроїди за прилавком їдальні розливали на підноси в'язнів. Раптом трігу згадався батько. Їхня остання розмова висіла в пам'яті з пекучою чіткістю. Перед тим, як старий помер у лазареті, він схопив руку сина обома своїми і прошепотів. Стеж за братом!» Захоплений зненацька, Тріг просто кивнув і затинаючись промовив, що, звичайно, слідкуватиме. Але незабаром після цього зрозумів, що тато у свої останні секунди, мабуть, переплутав його зі старшим сином. Не було жодної причини прохати Тріга доглядати за Кейлом. «То що з тобою?» – запитав старший. «Нормально все». «Оближ, зізнавайся!» Молодший відсунув тацю. «Я просто не розумію, як вони можуть подавати нам цю гидоту день за днем. От і все!» «Ну, знаєш...» Кейл кинув погляд на тацю. «Ти взагалі збираєшся це їсти?» Коли пролунав сигнал про закінчення трапези, вони встали і прослизнули через їдальню разом з морем інших в'язнів. З верхніх оглядових майданчиків... За ними наглядали штурмовики, імперські офіцери виправної служби. Вони озирали прохід у загальну зону бездушними чорними очима. Внизу в'язні прогулювались кубками, бурмочучи, сміючись, навмисно затягуючи процес, наскільки це можливо, щоб використати будь-який момент, який можуть дати охоронці. Липка, смердюча близькість намитих тіл. Тріх знову згадав фразу «гніздо з м'яса» і відчув легку нудоту. Усе це місце, гніздо з м'яса. Помало, з недбалістю, він і Кейл сповільнились, відстаючи від натовпу. Хоча юнак не сказав жодного слова, Кейл випростався, став рівно і почав пильнувати очима, які відкинули кудись старий безтурботний блиск. Його очі бігали вправо, вліво, не зупиняючись ніде довше, ніж на мить чи дві. «То ти готовий?» – запитав він, ледь поворушивши губами. «А вже ж? А ти?» «Цілком!» Ніщо на обличчі Кейла здавалось, взагалі не вказувало на те, що він розмовляє. «Пам'ятай, коли ми спустимось, буде тісно. Щоб ти не робив, завжди підтримуй зі мною зоровий контакт. Не відводь погляд, ані на секунду. Зрозумів. І якщо щось почне йти не так, я маю на увазі що завгодно. Ми просто усе відміняємо. Кейл кинув погляд на обличчя брата, відчувши його страх. Я не думаю, що Сікст утне щось, але не можу поручитись за місце. Тато йому ніколи не довіряв. Можливо, почав тріх. І зупинив себе. Бо раптом зрозумів, що збирався запропонувати усе скасувати. Не тому, що нервував, хоча він безсумнівно й нервував, а тому, що Кейл сам також сумнівався. «Нам це вдасться!» – продовжував старший. «Тато навчив нас усьому, що потрібно знати. Уся справа не займе більше хвилини чи двох. І ми підемо назад, станемо на видноті». «Затримаємось надовше, і нам гайки!» Він смикнув головою і придивився до Тріга. «Я йду першим. Зрозумів!» Молодший кивнув і відчув, як рука брата опустилась йому на плече, зупинивши хлопця на місці. Розділ третій. У напрямку зіпсованого повітря. Тріг розвернувся і подивився на фігуру, що стояла перед ним. «Ти!» Охоронець із поросячими очима, ім'я якого він не пам'ятав. Він дивився на нього через пару тонованих, явно позастатутних оптичних окулярів. «Що ти тут робиш так далеко?» Юнак спробував відповісти, але виявив, що слова застрягли десь трохи нижче горла. Кейл втрутився, легко посміхнувшись. «Ми просто йдемо, сир! Я що, з тобою в'язень розмовляю?» запитав охоронець, і, начекаючи відповіді, перейшов назад на Тріга. «Ну?» «Він правду каже, сер. Ми просто йдемо». «Ти що? Занадто гарний, щоб рухатись разом з іншим сміттям? Ми намагаємось уникати сміття, коли це можливо», сказав юнак, а потім додав. «Сер!» Очі охоронця за окулярами звузились. «В'язньо, ти мене дуриш?» «Ні, сер». Бо останній черв'як, який мене дурив, зараз сидить місяць у карцері. Усе зрозумів, сер. Охоронець суворо подивився на хлопака, злегка смикнувши головою в бік, ніби шукаючи кут, під яким підліткове обличчя могло б якимсь чином стати загрозливим, або, наприклад, вчинити бійку серед маси ув'язнених злочинів. Спостерігаючи за охоронцем, Ріг карав себе подумки, але потім уявив блиск впізнавання в тих примружених очах і на мить подумав, як дивно було б, якби охоронець сказав: Ви що, хлопці воно лонго, га? Я чув про те, що сталося з вашим батьком, він був гарною людиною. Але, звичайно, жоден охоронець на очищенні не вважав Лонго хорошою людиною і не знав його на ім'я. А тепер їхній старий помер і вже настільки забутий, що міг би взагалі не жити. Солдат просто похитав головою. Ідіть далі, пробурмотів він і відійшов. Щойно вони вийшли за межі чутності, кайл пхнув Тріга ліктем у плече. Ми намагаємось уникати сміття, коли це можливо. крихітна усмішка з'явилася в куточках рота старшого. Ти це вигадав на місці? Тріх не зміг стримати власної посмішки. Вона йому здалась дивовижною, мабуть тому, що юнак не міг згадати, коли востаннє дозволяв собі щось більше, аніж звичайно стурбовану гримасу. «Як думаєш, він купився?» «Я думаю, ти майже купився». Кейл потягнувся і скойовдив пальцями волосся молодшого. «Якщо продовжиш так зухвалу себе поводити...» «І опинишся в камері зі справжніми небезпечними хлопцями». «Я чув, що там є пара крутеликів», – сказав Тріх. «Можливо, наші майбутні клієнти». Кейл кинув на хлопця схвальний погляд. «Ну, тобі набагато більше від тата, ніж я вважав», – сказав він, і, востаннє глянувши на в'язнів попереду, ледь помітно кивнув ліворуч. «Давай, за мною. І без жодних жартів, добре?» «Звичайно!» Тріг відчув, що Кейл сповільнюється, відступає на кілька кроків назад, ледь помітно, і прилаштував свій крок до братового. Попереду головний прохід розходився у три тунелі, а ті розгалужувалися на серію менших проходів, які перетинали рівні ув'язнення під кожним можливим вектором і кутом. За час свого перебування на борту, Тріг зробив своєю справою вивчити планування очищення, наскільки це взагалі можливо. Він підслуховував розмови між охоронцями і технічними дроїдами і дізнався, що існує шість основних рівнів ув'язнення, кожен з яких вміщує близько 20-30 індивідуальних камер. Над цим усім є далі адміністрація, приміщення для персоналу в'язниці та лазарет. Ніхто ніколи не говорив багато про одиночні камери на самому дні баржі. Ніхто й не згадував про буквально сотні метрів вузьких маршрутів доступу, підрівнів і тьмяно освітлених проходів, які стільниками пронизували кожен рівень. Ставши один за одним, Кейл і Тріх прослизнули через відкритий прохід уздовж вологих збірних стін, спустились вниз по сходах, занурившись глибше в жовчні підшкірні нутрощі загальної зони. Повітря одразу стало густішим, темнішим і значно менш придатним для дихання. Цим тунелем воно прямувало до оновлених очищувачів, перш ніж повернутись назад, до баржі. «Та невже!» – промовив голос. «Брати Лонго займаються справами!» Тріх затамував подих, сподіваючись, щоб це не прозвучало видихом страху. Перед ним застиг кил, інстинктивно витягнувши руку позаду себе. Обидвоє вони вдивились у відкритий простір, що становив їхнє найближче майбутнє. Трігу не знадобилось додаткового часу, щоб зір пристосувався. Він вже розрізняв силуети кількох в'язнів, усіх членів дельфініанської банди обличчя і їх ватажка. Аура місса. Ніхто не знав, чи був майже вертикальний вишкір Місса генетичною випадковістю чи результатом однієї з його легендарних бійок на ножах. Це постійно обговорювали усі в'язні. Під сплющеним носом з нижньої обвислої губи звисав ряд невідповідних племінних пірсингів. Трофеї, що залишились з інших лідерів груп, допоки міс і бос Сікст Кліф повільно зміцнювали позиції банди обличчя у тюремній баржі очищення. «Ви якраз вчасно!» – сказав міс, і усі його сережки забрящали з цими словами. Кейл кивнув. «Ми завжди пунктуальні! Це чудова риса для тюремних щурів! Тому ви вирішили мати з нами справу!» «Ну, це одна з багатьох причин, здається!» Кейл посміхнувся. «Ти приніс оплату?» «Ага!» Бандит видав шипляче буркотіння, яке могло бути і сміхом, і чимось іншим. А потім простягнув одну руку, вказуючи вниз на порожню підлогу перед собою. «Вона там, перед тобою! Що не бачиш?» Тріх відчув, або йому здалось, що старший брат напружився – готуючись до неприємностей. Якусь секунду Кейл стояв рівно і не відводив погляд, а потім сказав «стійко і спокійно». «Це що, жарт якийсь?» «Можливо!» Міс подивився на своїх друзів. Вони облизувались по обидві сторони, посміхаючись і хихочучи. «А можливо, ви просто не поділяєте наше почуття гумору?» «Ми домовлялись із Сікстом!» «Сікст мертвий!» Кейл витріщився. «Що?» Сталась жахлива трагедія. Це міс майже прошепотів. І Тріх зрозумів цей шепіт. Сміх, який супроводжувався слабким металевим бряскотом пірсингів. «Вемблі знайшов його в камері цього ранку з перерізаним горлом. Тож тепер я тут головний!» Він замовк. Його голос раптом охолов. «І, на жаль, умови нашої угоди змінились!» «Але так не можна!» Втрутився Тріх, не в змозі більше стримуватись. «Сікс, ти наш тато?» «Ні, ні, все гаразд!» Сказав Кейл, не відводячи очей від місса. А потім продовжив говорити, залишаючись абсолютно спокійним. «Мені просто шкода, що все так склалось!» Бандит, здавалось, був щиро зацікавлений. «І як? Нічого не потрібно!» Голос Кейла був настільки нормальним, що ніби тріх слухав батька. Той самий молодійний тон «давай усе вирішимо», який допомагав їм вийти з багатьох ризикованих ситуацій у минулому. «Ми побудували взаємовигідні стосунки, і не треба ризикувати цим через поспішні рішення». «Поспішні рішення!» Хейд махнув рукою. «Ми радо розповімо вам, де заховані бластери і енергетичні блоки. Безкоштовно. Візьміть їх у якості компліменту. Вважайте це нашим подарунком новому лідеру банди обличчя. І кожен вийде звідси та займеться своїми справами. Це щедра пропозиція!» Міс, здавалось, роздумував протягом довгої миті. От тільки є одна проблема. Яка? Бандит подивився на своїх в'язнів, що облизувались поруч з ним по обидва боки. Я вже пообіцяв своїм, що вони вас вб'ють. Розумію. Кейл драматично зітхнув. У такому випадку, я думаю, ми не домовимось, вірно? Ні. Тож, гадаю, можна зробити тільки одну річ. Аурміс злегка підняв підборіддя. «Яко?» Усі застигли, і Тріх не уявляв, що далі станеться. А потім, перш ніж він все зрозумів, рука Кейла взлетіла вперед і зірвала одну з сережок з губи місця. Дельфаніанець заверещав від здивування й болю. Одна з рук злетіла, щоб прикрити поранені бризкаючі губи. Одночасно два в'язні, які його супроводжували, кинулись уперед. Кейл схопив плече брата, розвернув його і штовхнув назад. «Звідти, звідки вони прийшли?» «Тікай!» – крикнув Кейл, і вони почали бігти. Тріх перший, Кейл за ним. Обидва летіли назад по коридору, яким щойно спустились. Позаду них гриміли черевики дельфаніанців. Тріх чув, як вони кричать наближаючись. «Жодного шансу, що їх вдасться обігнати!» Навіть якщо через якийсь дивний збіг обставин вони втечуть, а Урміс чекатиме на них завтра і післязавтра, і... Огинаючи поворот, Тріг майже зіткнувся з охоронцем, що стояв прямо перед ним. Той підняв обидві руки у жесті відштовхнування, і раптова зупинка, яка утримала Тріга від зіткнення, була через мить наслідувана килом, що врізався у брата ззаду. «Що тут відбувається?» — запитав охоронець. — Нічого, сир, ми просто... Почав говорити молодший, і йому спало на думку, що у охоронця немає жодної причини заходити так далеко у проходи. І от тоді, між ритмом стукоту власного серця, юнак зрозумів дещо ще. На очищенні стало абсолютно тихо. Той гул, який бантежив його, — який передавав вібрацію через кістки ніг, щиколоток і колін, повністю зник. Уперше з тих пір, як він опинився на борту, двигуни зупинились. Розділ четвертий. Медблок. «Аго, в Брухт. крикнула Захара Коді. «Ми вже на місці?» Хірургічний дроїд 2 1 підняв на неї порожній погляд. Він якраз вводив зі шприца колто в ліву руку в'язня Дага, що лежав на завеликій койці медблоку між ними. Через кілька секунд після ін'єкції Даг засмикався, перекотився на спину, смикнув ногами під простирадлом, напружився і впав у дуже переконливий стан трупного задубіння. «Вітаю тебе! Ти тепер вбивця!» І, здається, заощадив імперії ще 400 кредитів Ростягнувши руку, вона поплескала дроїда по плечу Гарна робота, молодець, гарно підтримуєш команду 2-1-Бі з тривогою відповів Але я не... Дозволь мені провести швидкий тест, щоб підтвердити час смерті Захара потяглась і перекотила Дага боком Від чого той впав на підлогу Через кілька секунд в'язень сів із незадоволеним вереском і вишкрябався назад, де зловісно зиркнув на лікарку і пробурмотів якусь проклятущу лайку собі підніс. «Отож, чудодійне одужання!» – вимовила Захара і посміхнулася. «Це, вочевидь, ще одна з твоїх багатьох навичок?» «Це найбільш нерегулярний підхід!» – сказав Брухт, і щось глибоко всередині торсового кожуха клацнуло і зашуміло. «Ти не думаєш, що враховуючи постійні скарги пацієнта, ми повинні провести додаткові тести?» «Якщо я не помиляюсь, основна скарга цього конкретного пацієнта – на їжу». Захара кинула погляд на Дага. «І можливо, на одну з кількох різних тюремних банд, яким потрібен його скальп за прострочені платежі. Я вгадала, Тугнат». Дах загарчав і смикнув рукою вгору в жесті, що долав мовні бар'єри, а потім повернувся до імітації власної смерті. «Виклич дроїда-санітара, хай його відвезуть до камери!» Вона знову подивилась на дроїда. «Брухт, ти хоча б розумієш, що усе ще не відповів на моє початкове питання?» «Вибачте? Ми вже на місці?» «Лікарку Коді, якщо ви маєте на увазі наш очікуваний пункт призначення...» то до місяця ув'язнення Градієнт 7... Очищення – це тюремна баржа металобрухт. Куди ще ми можемо прямувати? У незвіданий космос? Вона терпляче чекала, щоб побачити, чи не порадує її 2-1-БІ ще одним зі своїх пласких непохитних поглядів. Протягом останніх трьох місяців роботи разом із дроїдом Захара Коді почала вважати себе поціновувачем таких реакцій. Так само – як деякі люди колекціонували рідкісні псевдогенетичні поліморфні види або дрібнички зі старих до імперських культур. Якщо ти не помітив, ми вже вийшли з гіперпростору. Двигуни зупинились майже годину тому. Ми просто зависаємо на одному місці, вірно? Ми, мабуть, на місці. Мій зв'язок з навікомп'ютером показує, що... Аго, вдок! Тупий палець витягнувся з-за спини Захари, і ткнув її десь у районі нижньої частини хребта. «То ми що, на місці?» Захара подивилась на в'язня деворон'янця, що ліниво лежав на боці на ліжку позаду. Потім повернулась до хірургічного дроїда. «Бачиш, Брухт, це питання на вустах у кожного?» «Ні, док, я серйозно!» застогнав пацієнт, дивлячись на неї із глибин власної меланхолії. Його правий ріг був зламаний посередині, що надавало його обличчю особливо асиметричний вигляд. Він ткнув себе в живіт і застогнав. «Одна з моїх печінок псується, я це відчуваю. Напевно, я щось підшепив у душі». «Здається, є більш ймовірний діагноз». Два-один бік квапливо обійшов Захару, вже міняючи інструменти у сервозахватах, оскільки внутрішні компоненти діагностичного комп'ютера мерехтіли під торсовою оболонкою. «Пошкодження печінки у вашого виду не є рідкістю. У багатьох випадках ваша кров на основі срібла не дуже сприймає нормальний для нас кисень через низькорівневу залежність від рекреаційного використання». «Агоф, інтерфейс опикий!» Деворонянець сів, раптом перетворившись на картину ідеального здоров'я, і схопив кліщі дроїда. «Що ти там говориш про мій вид?» Спокійно, друже, він нічого такого не мав на увазі. Захара поклала руку на зап'ястя в'язня, і той відпустив дроїда. Потім, повернувшись до 2.1 бі, промовила Брухт, піди перевір трандошанця у сімнадцятому бі, добре? У нього піднялась температура, і ще мені не подобається аналіз крові і лейкоцити, які я бачила там сьогодні вранці. Здається, він не переживе сьогоднішній день. О, добре. Дроїд ніби просвітлів. Згідно з моєю програмою в Державній медичній академії Ріннала... Оближ. Зустрінемось пізніше для денного обходу, добре? Два-один-бій завагався. Здавалось ненадовго, думаючи, як заперечити. Але все ж відійшов, тихо цокаючи собі підніс від розчарування. Захара дивилась йому вслід. На незграбні ноги і за великі ступні. Як вони проходять між рядами койок, які вишукувались в лазареті по обидва боки. Лише половина цих койок була заповнена, але все одно більше, ніж потрібно. Як головний медичний офіцер очищення, вона знала, що в будь-який момент дуже великий відсоток в'язнів або пацієнтів можуть собі зашкодити, прагнучи залишити загальну зону, а їм ще потрібно долетіти а запаси медикаментів не поповнювались. Навіть з 2 1 перспектива справжньої медичної надзвичайної ситуації... «То що, док, ти в нормі?» Подивившись вниз, вона зрозуміла, де воронянець дивиться на неї зі свого ліжка, обводячи пальцем пошкоджений ріг. «Що? Я запитав. З тобою норм, док. Виглядаєш трохи, ну не знаю». «Усе нормально, друже, дякую». «І ще!» В'язень кинув погляд у напрямку хірургічного дроїда. «Ця бляшанка ж не образилась на мене, як гадаєш?» «Хто? Металобрухт?» Вона посміхнулась. «Повір мені, він взірець наукової об'єктивності. Просто підкинь йому якісь незрозумілі симптоми, і він стане твоїм найкращим другом». «Ти справді думаєш, що ми долетіли?» Вона знизала плечима. «Сам знаєш, я не в курсі». «Ніхто мені нічого не казав». «А, ну так», – сказав Деворонянець і похитав головою. На борту баржі серед загальної зони нескінченно циркулювало кілька фраз. «Ми вже на місці» і «Вони думають, що ми будемо їсти цю гидоту» були головними. Але «Ніхто мені нічого не казав» – теж фаворит. Протягом місяців служби Захара теж прийняла ці фрази, на превеликий жаль начальника і багатьох охоронців, більшість з яких вважали себе якимсь вищим видом. Лікарка знала, що про неї говорять. Серед охоронців особливо ніхто не ховався. За багато часу в медблоці з покидьками і дроїдами, і от маленька багата дівчинка почала дичавіти, віддаючи перевагу товариству в'язнів і синтетиків, а не своєму власному виду офіцерам виправної служби та штурмовикам. Більшість охоронців повністю припинили розмовляти з нею після ситуації два тижні тому. І їх вона не звинувачувала, адже вони були якоюсь групою, що здавалось функціонувала з груповим мисленням, яке вона вважала відверто огидним. Навіть в'язні помітили зміни в тому, як вона почала проводити додатковий час, навчаючи брухта – Точніше, готуючи 2-1-Бі вже не як свого помічника, а як заміну. Захара, звичайно, не отримувала жодної офіційної відповіді від начальника і могла лише припускати, що він отримав її заяву про відставку. Але якось у неї урвався терпець, вона увірвалась в його кабінет і вдарила папірцем об стіл. Отож, жодної можливості працювати тут. Не після того, що сталося звоном Лонго. От вона, дівчинка з багатої сім'ї короліанських фінансистів. Їй завжди казали, що вона не знатиме турбот у цьому світі. Її відправили в найкращі школи, сказали, що на неї чекає місце в міжгалактичному банківському клані, що їй потрібно лише нічого не зіпсувати. Тримати ніс чистим, підтримувати найвищі стандарти політики – культури та добрих манер, і ігнорувати той факт, що у порівнянні з тим, до чого вона звикла, 99% галактики голодні, хворі та неосвідчені. Треба обійняти імперію з химерною відсутністю дипломатичної тонкості і не помічати, як стискається кулак Лорда Вейдера. І от 15 років по тому дівчинка і тепер жінка – вирішила піти до Рінала, вивчити медицину, найбруднішу з наук, яку її батьки вважали за краще залишити дроїдам. Втім, їй потурали, ґрунтуючись на надії, що це просто примха, і незабаром маленька Захара повернеться, щоб зайняти законне місце за сімейним столом. Зрештою, вона ще молода, у неї ще багато часу. А тільки усе відбулося не так. Через два роки в Ріналлі Захара зустріла хірурга, вдвічі старшого за неї, бувалого ветерана сотень гуманітарних місій за межами центру. Він відкрив їй очі на справжні потреби галактики навколо. Цей роман проходить свій курс досить передбачувано. Але навіть після його кінця Захара все не могла забути те, що лікар намалював для неї. «Фреску потреби галактики» з істотами, яких поза її розумінням. Він постійно казав, що бідні сидять там, незліченні мільйони, люди, іншопланетяни, вони вмирають від недоїдання і хвороб, у той час як вищі ешелони галактики лежать у самонавіяному забутті. Можна або жити з чимось подібним, так казав їй той хірург. В одну з їхніх, як виявляється, останніх ночей разом. Або щось робити. І от виявилось, що вона не може. Після того, як її відкинули різні групи допомоги через відсутність досвіду, Захара прийняла рішення піти працювати на імперію, але обрала професію, яка залишила її батьків безмовними, отупілими й обуреними. Тому що вони вважали... Що їхня дочка ніколи й не буде працювати на імперській тюремній баржі, огида за межами будь-якої міри. І от я тут, думала вона, королева мініатюрного медблоку, герцогиня порожніх койок і леді постійного болю в шлунку, мимовільний об'єкт хіті сотні емоційно розчарованих тюремних охоронців і знедолених штурмовиків. Володарка ліків, яка зобов'язана тримати в'язнів імперської тюремної баржі, живими достатньо довго, щоб потім передати їх на якийсь віддалений тюремний місяць. Іронія полягала в тому, що за тиждень до їхнього прибуття Захара вирішила повернутися до батька і матері. Якщо не з покаянням, то з чимось дуже на це схожим. Матір буде пирхати і хмуритись, брат глузуватиме, а от батько обійме свою маленьку дівчинку, і після того, як пройде прийнятна кількість часу, коли її покаяння закінчиться, її приймуть назад у сім'ю. І зрештою час на очищенні стане лише однією маленькою історією, чарівним анекдотом за вечерею для дипломатів, який буде починатись зі слів «Ви не повірите, як наша маленька дівчинка вирішила провести юність». Подивившись через медблок, Захара відчула, як тонке тремтіння невпевненості поповзло по ній і силою відігнала це усе. Але, як і більшість аспектів її особистості, це відчуття не пішло без боротьби. Натомість виник образ Вона Лонго у свідомості. Закривавлене обличчя чоловіка, що намагалось говорити з нею. Він стискав її руку обома своїми, Просив побачити хлопців востаннє. Благав поговорити з ними наодинці. А ще через мить вона повернулась, щоб побачити Джарета Сарторіса. Відчула запах його шкіру і слова, які вилетіли з тонких губ. Віддає шану, док?» Лонго помер пізніше того дня. І Захара Коді вирішила, що це її останній політ з очищенням і імперією. Наступний крок – зв'язатись з батьками і дати їм знати, що вона повертається додому. Розкішний одяг і вишуканий кришталь вона ніколи не обирала, але, принаймні, зможе спати вночі. І щовечора сідатиме за вечерю з багатими і гордами та забувати про те, що сталося з Воном Лонго і Джаретом Сарторісом. «Чи я насправді цього хочу?» – це питання вона струсила з себе. В будь-якому випадку Захара завжди припускала, що у неї буде багато часу, щоб усе обдумати, перш ніж баржа дістанеться до місця призначення. Багато часу, щоб прийняти рішення. От тільки двигуни зупинились. Вже годину як? Через секунду до неї долинув інший голос, іншого в'язня. Агу, док, ми вже прибули!» Цього разу Захара не відповіла. Розділ п'ятий. Слово. Джаред Сарторіс ішов вузьким коридором біля квартир охоронців, масуючи скроні на ходу. Головний біль – нічого нового. Але цей був якимсь особливим. Лещата стискали його скроні, змушуючи почуватись так, ніби його в сні обробили якимсь низькоякісним нейротоксином. Навіть сніданок не допоміг. Він прокинувся ще до того, як прийшов виклик начальника. Після роботи в третю зміну минулої ночі він впав на койку рано вранці і поринув у неспокійну непритомність. Але через дві години його розбудила раптова тиша. Відчуття, що увесь його світ зробив зайвий оберт навколо осі. Сім стандартних днях шляху. Чому двигуни замовкли? Сарторіс одягнувся... Пішов до їдальні, ковтнув ледь теплої кави і з'їв розігріту котлету з банти. А потім попрямував вниз по коридору до кабінету начальника, сподіваючись набрати достатньо бездумного імпульсу, щоб не зупинятись. Праворуч відчинились двері турболіфта. Троє інших охоронців – Весек, Остін і якийсь новачок – вийшли, доєднавшись до нього. Їм довелося йти поодинці, щоб вміщатись у коридорі. Сарторіс не збавляв ходу, навіть не озирався. «Ми цей з хлопцями, Кеп!» – узвався голос Остіна після шанобливої паузи. «Ми цей, знаєте, ну цікавились, чи не могли б ви пролити трохи світла на те, що відбувається?» Сарторіс похитав головою. «На що саме? Ну я чув, що ми повністю відключили обидва двигуни. Ставив Весек. «Подекують, що ми за межами невідомих регіонів і чекаємо буксир!» Остін пирхнув. «Баржа повна кинутих в'язнів. Я впевнений, що ми є найвищим пріоритетом для імперії!» «Трюстю!» Пробурмотів Весек. «Можливо, вони просто вирішать залишити нас тут!» «Вірно?» «Запитай, Салагу!» Остін ткнув новенького, що йшов перед ним. «Аго, фермітаж!» «Ти думаєш, вони нас врятують?» Він пирхнув, не чекаючи на відповідь. Йому, мабуть, це б сподобалось. Це підходить до твого художнього темпераменту». «Ага, Ермітаж!» Новочок просто проігнорував фразу і продовжив іти. «Скільки часу ти витратив на волосся, салага? Сподіваєшся, що доктор Коді зацікавиться?» «Досить!» Сарторі скинув на підлеглих швидкий погляд. «Припиніть цей шум!» Зрозуміло. Усі мовчали до кабінету начальника. Офіс Клота був облаштований так, щоб виглядати більшим, ніж насправді. Світлі кольори, голо фрески, колосальний прямокутний екран, який виходив на всипаний зірками простір. Але Сарторіс завжди думав, що цей ефект парадоксально гнітючий. Деякий час тому він помітив воксель, що вилетів у кутку пустельного пейзажу над столом Клота, пропущений з у цифровій тканині. З тих пір ця технологія, здавалось, тиснула на нього. І тепер очі капітана завжди відчували, ніби їх дурять. Заколисують хибним відчуттям відкритості. «Ну, спочатку погані новини», – сказав Клод. Він стояв, як завжди, зачепивши руки за спиною, дивлячись на екран. «Наші двигуни серйозно пошкоджені. Мабуть, не підлягають ремонту». «І як я впевнений, ви знаєте, що ми все ще в семи стандартних днях від нашого пункту призначення». Один з охоронців, ймовірно новачок, видав майже нечутний стогін, який Сарторіс почув лише тому, що знаходився поруч. «Однак є й позитивна сторона». Клод повільно повернувся обличчям до підлеглих. На перший погляд його обличчя було звичайним, тупим і бюрократичним. Злегка випнута кутаста верхня губа, очі з сірим обідком і синювато сріблясті мішки свіжо поголених щік. Лише провівши певну кількість часу з цією людиною, можна було дізнатись, що всередині живе безхребетна желатинова істота, яка увесь час боїться, що її викрають. Здається, нові комп'ютер ідентифікував імперське судно, сказав Клод. Насправді, зоряний руйнівник у цій системі. Хоча наші спроби зв'язатись не мали відповіді, у нас є достатньо енергії, щоб наблизитись. Він замовк, мабуть, в очікуванні оплесків або принаймні полегшеного зітхання, але Сарторіс та інші просто дивились на нього. Руйнівник? Він не відповідає на виклик? Клод не відповів. Лише торкнувся свого підборіддя великим пальцем, пафосний і байдужий жест, який Сарторіс бачив тисячу разів, і почав ненавидіти. Ну, є що дещо більше. Згідно з біосканами на борту купка форми життя. Наскільки велика купка? захотів дізнатись Весок. Десять, можливо, дванадцять. Десять чи дванадцять? Весок похитав головою. «Здається, зі сканером проблема. Руйнівники перевозять екіпаж з десяти тисяч або більше». «Дякую», – сухо сказав Клот. «Я добре обізнаний зі стандартними імперськими характеристиками». «Вибачте, сер, або наше обладнання просто серйозно збоїть, або...» «Або там відбувається те...» Це був перший раз, коли Сарторі заговорив в кабінеті. І капітан здивувався від хребцю в своєму голосі. «У чому нам не потрібно брати участь?» Усі присутні повернулись до нього. Протягом хвилини усі мовчали. Втім, начальник прочистив горло. «То що ви там кажете, капітан?» «Без вагомих причин імперія тут не залишила б зоріний руйнівник». «Ну, він має рацію», – вставив Остін. «Можливо, внутрішня атмосферна діагностика не показує ознак будь-якого відомого токсину або забруднення», – сказав Клод. «Звичайно, можливо, що наші прилади неправильно считують, скільки форм життя на борту. Ми перевіряємо численні змінні, електричну мозкову активність, пульс, рух. Будь-що з цього може завадити, зчитати. У будь-якому випадку...» Він посміхнувся... Абсолютно непереконливо, ніби його губи розтягнули якимись невидимими гачками. Найважливішим фактором є те, що ми, ймовірно, зможемо полагодити наші двигуни і повернутися на курс, перш ніж відстанемо від графіка. З цією метою я хочу відправити розвідувальну групу капітана Сарторіаса разом зі штурмовиками Остіном, Весиком та Ермітаджем, а ще інженерів-механіків – «Щоб ті зрозуміли, чи можна звідти щось витягнути? Стиковка протягом години. Є якісь питання?» Питань не було. І Клот відпустив їх у звичний спосіб, повернувшись спиною і дозволивши всім знайти вихід самотужки. Сарторіс збирався піти останнім, але його зупинив голос начальника. «Капітан?» Зупинившись, той вдихнув і відчув, як біль у голові сильнішеє. Починає стукотіти, як гігантський інфікований зуб. Тільки десь у лобі двері зачинились, і вони залишились у двох в просторі, який здавався дуже тісним. «Я не помиляюсь, відправляючи вас на завдання з цими людьми!» «Вибачте, сир!» сер? Посмішка Клота знову з'явилась. «Ну, це слово я не чув від вас вже давно, капітан!» «Ми не часто бачились останнім часом. Я розумію, що ця подорож особливо складна для вас особисто», сказав начальник, і капітан виявив, що гаряче сподівається, що начальник знову не почне погладжувати підборіддя. Якщо він це зробить, Сарторіс не був впевнений, що зможе стримати бажання вдарити його прямо в пику. «Після того, що сталося два тижні тому», я багато в чому очікував вашої відставки, разом із відставкою лікарки Коді. Чому? Вона бачила, що ви вбили в'язня холоднокровно. Це її слова проти моїх. Ваші застарілі методи допиту більше не є доцільними, капітан. Ви коштуєте імперії більше інформації, аніж витягуєте. З усією повагою, сер. Ланго, ніхто, шахрай. Ну... Це ми ніколи не дізнаємось, вірно? Сарторіс відчув, як його кулаки стискаються по боках. Нігті вгризлись в долоні, доставляючи пакучий біль глибоко в шкіру. Якщо ви хочете, щоб я звільнився з корабля, просто скажіть. Навпаки, вважайте цю місію можливістю спокутувати провину. Якщо не в моїх очах, то безумовно в очах імперії, який ми обидва дуже багато винні. Це зрозуміло? Так, сер. Клод повернувся і прискіпливо оглянув його, шукаючи будь-які ознаки сарказму або насмішки. За десятиліття служби Джаред Сарторіс був на краях галактики, виживав в умовах, яких не побажав би найлютішому ворогу. Йому доводилось спати в таких місцях і робити таке що він зараз ладний був віддати органи тіла, щоб все забути. Звичайне, так, сер, не найгірше в його житті. «Отже, ми домовились?» – запитав Клод. «Так, точно», – відповів Сарторіс. І вийшов, коли Клод повернувся, щоб показати йому спину. «Так, кабінет начальника більший, ніж будь-який на баржі, але все ще занадто малий для Сарторіса». І коли прохолодніше повітря зовнішнього коридору вдарило його в обличчя, солдат зрозумів, що пахви поту просочились потом. Розділ шостий. Мертві хлопці. Якщо продовжиш дивитись туди, рано чи пізно побачиш щось, що тобі не сподобається. Промовив Кейл. Я вже все бачив. Тріх стояв на своєму звичайному місці в камері ув'язнення, дивлячись крізь грати. Через коридор, прямо навпроти них, два в'язні родіанці, які жили там відтоді, як батька Кейла і Тріга привезли на борт. Ці іншопланетяни завжди дивились на них із люттю. Іноді говорили один до одного мовою, яку Тріх не впізнавав, жестикулюючи на братів і видаючи звуки, схожі на сміх. Однак зараз вони мовчки дивились на них. Минуло щонайменше дві години, відколи очищення перейшло в повну ізоляцію. Тріх не був впевнений, коли це все сталося. Це, напевно, перше, що забирає у тебе імперія. Відчуття плину часу. Інформація, на яку ти ніби не заслуговуєш. В результаті триг більше покладався на тіло. Воно підказувало, коли прийшов час їсти, спати, займатись. Тепер воно наказувало йому боятися. Шум з решти коридору був голоснішим, ніж він очікував. Тут, біля град, триг розрізняв окремі голоси, вязні ревли на загальній та тисячі інших мовах, вимагаючи дізнатись, чому баржа зупинилась. І скільки ще часу у мене, перш ніж вони знову рушать. Відхилення від рутини зробило усе нестійким. Хтось кричав, вимагаючи води, хтось інший хотів поїсти. Були й інші голоси, які бризкали істеричним сміхом. Пролунало глибоке грудне гарчання, ймовірно, вуки, подумав Тріх. Хоча здебільшого ті, кого він бачив на борту, тримались самі по собі, якщо їм не загрожували. Хтось продовжував бити чимось металевим об стіну камери, стійким методичним бам-бам-бам. Тріх подумав, що від такого звуку можна збожеволіти. Гаразд, досить! втрутився голос охоронця. Наступний хробак, хто хоч пискне, піде прямо в карцер. Тиша на мить, а потім тривожний сміх який викликав «дикий, виючий вереск», і невдовзі весь рівень ув'язнення вибухнув балаканиною, голоснішою, аніж будь-коли. Тріх затулив вуха руками і повернувся до коридору, а потім з подивом відсахнувся назад. «Вемблі, ти мене налякав!» «Двоє мертвих хлопаків!» сказав охоронець із справжнім жалем. «Ви мені подобались, до речі, хлопці!» «Ви порядні! Не те, щоб це багато чого важило на борту цього гнилого відра, але...» Він зітхнув. Товстий чоловік за п'ятдесят. З розслабленим обличчям, венами на носі і глибоко прорізаними лініями під водянистими очима. Очима, створеними для плачу. Ротом, створеним для сміху. Лечима, створеними, щоб ними знизувати». «Я за вами сумуватиму!» «Ти про що?» – запитав Кейл. Щось клацнуло, і синтезований голос задзищав звідкись з голови Вемблі. «А ви не чули? Аурміс щойно призначив винагороду за вас в 10 тисяч кредитів!» Тріх кинув погляд на дроїда, що стояв за плечем Вемблі. З якоїсь причини робочий дроїд постійно слідував за охоронцем скрізь. Із тієї ж причини Вемблі йому це дозволяв як одному зі старших офіцерів виправної служби на борту очищення, йому технічно дозволявся помічник дроїд, хоча Тріх, не знав жодного іншого охоронця, включаючи самого капітана Сарторіса, витримував за своїм плечем одного з роботів. Десять тисяч? пробурмотів Кейл зі своєї койки. У нього є тільки? «От тільки не кажіть, що ви шоковані!» Вемблі виглядав засмученим і охопив руками свій великий живіт. «Будь ласка, не кажіть! Ви ж розірвали йому морду! Чого ви очікували ще?» Я відірвав йому потворну половину. Кайл з глухим стогоном впав на ліжко і, скоріш за все, покращив його зовнішність. «Я дуже сумніваюсь, що це правда!» Втрутився дроїд BLX. З мого досвіду, в емблі без вагань урвав робота. «Покращив зовнішність, га? Переконайтеся, що ви йому це поясните. Поки його посіпаки перерізатимуть вам горлянку». Він кинув погляд через коридор на в'язні фродіанців, що дивились крізь грати на братів. Тріх зрозумів, чому ті постійно мовчать. «Тому що вже подумки витрачають десять тисяч». «Вемблі, ти охоронець. Хіба це не означає, що ти повинен нас охороняти?» «Гарний жарт, малий. Запиши його кудись. Якщо ти не помітив, запобігання тому, щоб порушники різали один одного, не входить у нашу роботу. Начальник вважає, що це добре для імперії». Він махнув однією рукою на решту рівня ув'язнення за межами камери. «Що стосується ваших колег, то коли ми вийдемо з ізоляції, то це стане дзвоником». «І ти нічого не можеш з цим зробити?» – запитав Тріх. «Я вас попереджаю!» – «Так, вірно», – повторив Бі «І це з чималим ризиком для нашого власного благополуччя. Якщо дізнається капітан Сарторіс...» «Послухай!» – сказав Вемблі, стихшившись. «Зараз у мене великі турботи. Ми готуємось відправити абордажну команду на зоряний руйнівник. Начальник нічого не говорить, але...» «Зачекай секунду. Зоряний руйнівник?» – перепитав Кейл. «Наві комп'ютер його знайшов. Він тут дрейфує, покинутий. Ми щойно пристикувались. Клод відправляє абордажну команду за запчастинами». Якщо вони нічого не знайдуть, то не вдасться запустити основні двигуни. Ви мені нагадали, сер», – промовив Дроїд. Якщо я не помиляюсь, мене сьогодні потрібно змастити, якщо ви відправите мене, звісно, на годинку дві. Якщо ні, я завжди можу. Не поспішай! урвав його вемблі, а потім повернувся до братів. Послухайте, мені потрібно йти. Зробіть мені послуху. «І не виказуйте носа деякий час, га? Я зроблю усе можливе, щоб ви залишились живими, аж доки ми не дістанемось туди, куди прямуємо!» Кейл кивнув. «Дякую», – сказав він дуже щиро. «Я знаю, що ти ризикуєш, просто сказавши нам це. І нам це не байдуже, вірно, тріх?» «Га?» – хлопець підвів голову. «А, так, вірно». Охоронець похитав головою і знову глянув на Кейла. «Приглядай за малим, гаразд? Постійно це роблю!» Вемблі підібгав губи. «Я знову заскочу наступного разу, коли мені захочеться, щоб мене образили. Якщо ви доживете до цього, в чому я сумніваюсь?» Він повернувся і відійшов, перевалюючись і наспівуючи собі під ніс. «Широкий чоловік» чия огрядність мала свої унікальні відносини з більшою гіроскопічною природою галактики. Біалекс слухняно пішов за ним. Коли охоронець з дроїдом завернули за ріг і зникли, молодший повернувся і побачив, що родіанці усе ще витріщаються на них. Розділ сьомий. Руйнівник. Сарторіс вів інших вгору по сходах до станції стикування. Його оточував циліндр з дев'яти людей. Остін, Весек, Ермітеж, а також чотири інженери-механіки і пара штурмовиків, які в останню секунду запхались. Клод відправив тих як додаткові руки, наказавши їм доєднатися до абордажної команди якраз перед тим, як та зайшла до стикувального відсіку. Сарторі згадав, що змінило думку начальника? Якщо на борту руйнівника дійсно є щось, про що потрібно хвилюватись, два штурмовики не дуже допоможуть у подібній ситуації. Але там немає про що хвилюватись, казав собі капітан, кидаючи цю думку як камінчик у глибокий колодязь підсвідомості і чекаючи почути якесь характерне бульк у відповідь. Тиша, яка до нього повернулася, не додавала особливої надії. Ліфт неухильно ніс їх вгору. Сарторіс спостерігав, як слабкі зелені вогні освітлюють обличчя інших чоловіків, шукаючи будь-яке відлуння власних побоювань. Але їхні нейтральні обличчя були виразом слухняності. Сарторіс припускав, що він повинен бути вдячний охоронцям, які просто слідували наказам. Тишу порушив Остін, як і слід було очікувати. Кеап, що, на вашу думку, там сталося? Чому на борту залишилось лише десять форм життя? Начальник каже, що забруднення нульове, додав Весик. Тож це повинен бути збій з нашого боку. Тоді чому ніхто не відповів? «Ну, можливо, тому, що наш комунікаційний комплекс був пошкоджений разом із біосканерами?» «Ні». Один з інженерів, Грілі, похитав головою. «Зі зв'язком повний порядок. Те ж саме зі сканерами. Усе перевірено. Це корабель-привид, от і все». Остін подивився на нього. «Ще?» «Покинутий. Таке трапляються. Кораблі кидаються флотом, залишаються». «Імперія про це не розповідає, але вони існують». «То де ж екіпаж?» «Евакуйований. Або...» Він облизав губи язиком, намагаючись відкинути думку. «Ну, хто знає?» «Чудово! Руйнівник, який не може літати самостійно, а ми турболіфтом підіймаємось на борт, щоб забрати з нього запчастини. Цей випадок прямо пахне начальником». Він закотив очі і впіймав погляд Царторіса. «Чи, можливо, тут є щось більше, капітан? Ну не можемо ж ми діяти на вмання?» «Коли ми піднімемось туди, то буде дві групи по п'ять осіб. Весак, це означає, що ти, я й Остін підемо з грілі». Він вказав на одного з інженерів і другого чоловіка, що стояв поруч. «І Блендінгсом. Решта з вас». Ермітеч, Кватермас і Фібас, залишайтеся зі штурмовиками. Ми зберемось біля стикувальної шахти через годину». «Чи не хочете ви, щоб хтось з нас пішов з вами?» запитав один зі штурмовиків. «Навіщо?» Той махнув бластерною гвинтівкою. «Про всяк випадок!» Сарторіс розумів, що Весек з Остіном дивляться на нього і чекають відповіді. «Я думаю, ми впораємось». Залишайтесь з групою Ермітаджа і повідомте, якщо щось знайдете. А що саме ми шукаємо? запитав Остін. Я завантажив список запчастин на кожен з ваших каналів даних разом із детальним планом руйнівника. Сподіваюсь, мені не потрібно говорити, що це достобіса великий корабель, постійний контакт обов'язковий. Я не хочу відправляти пошукові загони, щоб шукати мої пошукові загони. Усе зрозуміли? Ліфт перестав рухатись. Люк над ними почав розгарматизовуватись зі слабким гідравлічним шипінням. Потім нарешті їх виплюнуло у посадковий відсік. Спочатку ніхто нічого не казав. Сарторіс думав, що буде готовий до того, наскільки великим буде руйнівник. Але після двох повних місяців на борту очищення він просто був вражений. Він ніколи раніше не ступав на такий корабель, хоча й бачив менші імперські військові, і припускав, що цей схожий, тільки більший. Але це було не так. Руйнівник був схожий на планету. Стикувальний ліфт доставив їх у дюрастіловий собор величезного головного ангара корабля. Його склепінчасті стелі й обшиті панелями стіни злітали вгору. Коли Сарторіс продивився на усю довгу площину і побачив якусь примітну точку, то нагадав собі, що дивиться на менш ніж десяту частину фактичних 1600 метрів руйнівника. Треба тримати цю цифру в голові. Якщо він не хоче провести увесь свій час на борту Борючись з його величезністю, капітан зробив глибокий вдих. Холодне повітря мало присмак металевої стружки і стерильний, ніби щойно з коробки, запах полімерів, а потім видихнув. Для людини, яка втомилась від тісних просторів, корабель повинен був стати зарядкою. Але замість полегшення Сарторіс відчув лише якусь таємничу нову форму паніки, що тріпотіла в шлунку. Цього разу в реакції здавалося б безмежну площину чистого простору. Капітан похитав головою від абсурдності. Вочевидь, він перейшов від клаустрофобії до синдрому бального залу одним швидким стрибком, навіть не оцінюючи різницю. «Е-кеп!» Сарторіс не став озиратись. «Чому справа, Остін?» «Я, звичайно, з усією повагою, сер, але думаю, нам знадобиться більше, ніж година, щоб тут усе оглянути». «Дотримуємось плану. Почнемо з години, потім зв'яжемось з нашими. Повідомляйте про усе незвичайне». «Усе це місце втрясся незвичайне». Пробурмотів Остін і один з інженерів, Грілі, посміхнувся. «Вперед!» Не гаємо часу. А ну, секунду, Кеп! Весек вказав у протилежний бік. Що там таке? Сарторіс подивився у потрібному напрямку і побачив кілька менших штурмових і посадкових кораблів. Звичайний транспорт. Сказав він, знизуючи плачима. Імперські винищувачі, судячи з усього. Так, але вони не всі схожі на винищувачі, шеф. Сарторіс придивився і зрозумів, що Весек мав рацію. Там були імперські кораблі, але також чотири або п'ять інших суден. Вантажні кораблі далекого радіусу дії і транспортні шатли. І ще щось, що могло бути типом модифікованого корелянського корвета. Звичайні захоплені ворожі космічні кораблі, сказав Сарторіс, маскуючи свою невпевненість нетерпінням. Хоче хто зна, він кинув погляд на інженера. Та можуть в якомусь кораблів бути частини, які нам потрібні. Ймовірно, ні. Тоді він замовк. Вони всі побачили це одночасно. Якась тінь рухалась за винищувачами, тінь похило йшла по палубі до них, штурмовики потяглися до бластерів. Трястцею! Це що? Прошепотів Остін. «Не реєструю форми життя в вантажному відсіку», сказав Грілі і пошепки додав. «Якого?» «Стоп!» Сарторіс підняв руку, не озираючись. «Зачекайте тут». Він зробив крок уперед, зайшов майже в повну тишу, нахиливши голову, щоб все краще роздивитись у погано освітленому ангарі. Серце капітана билося занадто сильно, він відчував це в своїй шиї і зап'ястях. І коли він спробував ковтнути, то горло відмовилось співпрацювати. Тільки завдяки чистій силі волі він зміг уникнути кашлю. на нерухомо, Сарторіс звузив очі та пригледівся до речі, що була в тіні за імперськими винищувачами. Там було кілька силуетів, зрозумів він, нахиляючись вперед споглядаючи за незграбними пласкими рухами. Він почув знайоме скиглення сервоприводів. Капітан! пробурмотів один з охоронців позаду. «Це ж...» – Сарторіс видихнув і вдихнув. «Вантажники! Усе ще виконують рутину!» Після цих слів один з блоків «ДВ» повністю вийшов на огляд. Тупо подивився на них, а потім повернувся і пішов назад до стосу ящиків. «Він що, переносить стос з одного боку ангара в інший?» – подумав капітан. І почув, як хтось з абордажної команди зітхнув і нервово розсміявся. «Тут ми витратили достатньо часу. Давайте, вперед!» В дальньому боці ангара знайшовся «Говеркрафт» стандартна стандартно-службова модель. Незграбний механізм з сервомеханічними руками захватами спереду і ззаду, «Побудована для транспортування паливних елементів, але коли вони всі на нього залізли, апарат опустився на підлогу. З нього вибігла пара зляканих дроїдів і зникла в темряві». «Перевантажений!» – сказав Весек. «З тоном ну тільки нам могло так пощастити». «Ну що, схоже, йдемо пішки!» Спочатку все йшло непогано. Щоб дістатись до нижніх рівнів обслуговування – їм довелось долати ряд широких тихих коридорів. «Трясці, яке дивне місце!» – пробурмотів Остін. Його голос відлонив у довгому тунелі. «Що, на вашу думку, сталося?» «Хто знає, — відповів Весек. «Щоб воно не було, чим швидше ми покінчимо зі справами, тим щасливішим я, судячи з усього, буду». «Погаджусь! Я от тобі що скажу». «Я б не хотів бути десь поруч з лордом Вейдером, коли він дізнається, що персонал покинув корабель. Як думаєш, скільки така штука коштує?» Ось він пирхнув. «Більше кредитів, ніж ти і я коли-небудь побачимо. Я колись тобі розповідав, що бачив його особисто». «Кого? Вейдера?» Весик кивнув. «Мій транспорт був на огляді. Раптом командир починає бігати, він збирає нас на палубі». «Усе блистить, пердить і сяє. Наступне, що я пам'ятаю, ми стоїмо в центрі, в ряд, і його транспорт приземляється». «Ну, який він?» – Весик задумався. «Ну, високий». «І все?» «І знаєш, коли дивишся на нього, щось відчуваєш. Я не знаю. У сраці холони». Весик здригнувся. «Насправді, ніби так само, як тут холони. Облиште балачки». Наказав Сарторіс. І чоловіки зайшли в середню частину корабля у задумливій тиші. Нарешті вони розійшлись. Він з Весоком пішли в один з вторинних коридорів, а інженери почали копатись в силовій підстанції на іншій стороні. Він чув, як вони перебирають деталі, відкидають. Інший охоронець Остін відійшов через сусідній ряд взаємопов'язаних камер, захоплюючись тим, як вони, здається, тягнуться у нескінченність. Сарторіс неохоче погодився. Порожній руйнівник був одночасно і дезорієнтуючим, і нервуючим. Щоб дістатись до цього місця, вони пройшли кілометр широких порожніх коридорів і, завертаючи за кожен ріг, очікували побачити когось, наприклад, останнього з екіпажу, збожеволівшого, на підлозі, який розгойдується туди й сюди, поки що все, що вони зустріли, це лише мишоподібні дроїди й прибиральні блоки, а ще вантажники й монтажники, які усі займалися своєю справою, ніби нічого не змінилось. До них навіть вийшов Тріпіо, який через пошкодження не міг нічого сказати. Сарторіс продовжував думати про те, що інженер сказав про кораблі приводи. Хоча електроенергія увімкнена, світло та панелі приладів активні, вони не зустріли жодного сліду хоч якогось екіпажу або зниклих десяти тисяч штурмовиків, які обов'язково повинні тут бути. Лише тиша, нерухомість і порожнеча. Усе це тихо скрипіло навколо них у порожньому космосі. «Ви все знайшли?» – крикнув Сарторіс, і відчув, як його голос ніби прокочується коридором. Інженери не відповіли. Він кинув погляд на Весика. «Ти зв'язався з іншою групою?» «Капітан, маєш на увазі щойно?» «Ні?» «Зв'яжись і спитай, чи все нормально. Я хочу покинути це місце якомога скоріше». Кивнувши, охоронець великим пальцем ткнув на радіозв'язок. «Ермітаж, це Весик! Ти мене чуєш?» Жодної відповіді. Лише тріск статики. «Ермітеж! Це Весик! Чуєш? Хлопці, ви там де?» Вони обидва чекали занадто довго, як здалось Сарторісу. Цього разу долинув голос Ермітежа, але він був слабким. З'являвся і зникав. «Мед, лабора! Квардрант! Сімна!» «Я не почув, Ермітеж! Повтори!» «О, лабора!» Решта слів зникла у потоці білого шуму. Охоронець похитав головою і подивився на капітана. «Тут на руйнівнику щось забагато перешкод!» Сарторі скивнув і підійшов, щоб постукати по перегородці поруч із влюком. «Грілі, скільки ще?» Він засунув голову всередину і придивився. Інженерів не було. Тільки купа розібраних компонентів – і перевернуті пакувальні ящики, розкидані по підлозі. Камера абсолютно порожня, або принаймні так здавалось. Сарторіс відчув, як одна крапля поту розміром з головку шпильки виходить під його лівою пахвою і стікає вниз. «Крілі! Блендінгс!» Жодної відповіді. Бульбашка чогось, можливо, страху розміром з кульку, пробилась вниз і зупинилась десь у грудях. «Вони померли!» – крикнуло щось у його голові. «Щоб не винищило екіпаж, воно дістало й інженерів. Вже занадто пізно!» «Дурня якась! Жодних ознак насилля, нападу! Але...» «Я тут!» – сказав Грілі, підіймаючись за однієї з коробок. В наступну мить піднявся і Блендінгс. «Я знайшов останнє!» В якості доказа він підняв якусь тонку електронну ніжку, набагато довшу за палець, і поклав її в коробку. «Можна йти?» «Це точно все?» Сарторіс у цей момент сподівався, що його голос спокійніший, аніж він сам. «Так точно! Первинна налаштувальна прокладка для двигуна серії 4 «Клас Драйв. «Перевірено? Так точно! Ми готові!» «Впевнений!» Інженер кинув на нього вистражданий погляд, призначений для тих, хто ставив під сумнівів його судження щодо таких дрібниць. «Так точно, капітан. Впевнений?» «Гаразд, добре». Сарторіс повернувся. «Остін!» «Сир!» Питання долетіло десь з глибин коридору. Охоронець відійшов на більшу відстань, аніж уявляв Сарторіс. До того ж зайшов у наступне приміщення. «Якого дідька? Капітан відчув, як до нього повертається гнів. "Іди сюди, негайно! Ми залишаємо це місце!» «Так, сир, але...» Остін не вийшов у коридор. «Ви повинні це побачити! Це неймовірно! Я...» Після цього слова кашель. Різкий, короткий. Нарешті вийшов Остін, похитуючи головою і прикриваючи рота. Зрештою він перевів подих... І перестав кашляти. Але до того часу вони вже йшли назад, до головного ангара. Джаред Сарторіс так і не дізнався, що знайшов там охоронець Остін. Розділ восьмий. Вітрина «Легень». Ермітаж був художником. Вдома на фаро він тішив своїх молодших братів і сестерни з ліченними аерографними фресками – але його талант був значною мірою витрачений на імперську виправну систему. Принаймні, його колеги просили незліченні зображення жіночих форм, або, що ще гірше, техніки. Спідерів, флайтерів. Ермітеж ненавидів малювати машини. Так, щоб був Фладен відмовитись взагалі займатися мистецтвом, яке колись щось означало для хлопця, що мріяв вступити до Пангалактичної консерваторії мистецтв нам Єленова. Однак, як тільки він побачив, що там в біолабораторії 117 руйнівника, Гермі теж зрозумів – треба це замалювати. Він відірвався від штормовиків та інженерів – Фібеса і Кватермоса – на іншому кінці коридору. Нібито, щоб перевірити склад постачання на 12-му підрівні – зрадівши приводу покинути їх. Як довго можна стояти і скаржитись на їжу в їдальні і розмірковувати, яку частину тіла Захара Коді миє першою, коли приймає душ? Так було взагалі з усіма працівниками очищення. І якщо він не брав участі у цій розмові, то штурмовики з охоронцями починали глузувати з нього, запитуючи, що з ним не так, і невже йому не подобається працювати тут? Можливо, він буде щасливішим, допомагаючи повстанцям планувати ще один бойозливий напад на імперію. Перевірка біолабораторії, незалежно від того, наскільки це нудно, мала стати поліпшенням для нього. Втім, біолабораторія не була нудною. Перше, що Ермітаж помітив, коли зайшов крізь Люк, це Чан. Це єдине, що він побачив спершу, і його вміст здався охоронцю занадто приголомшливим і в дивному сенсі надто прекрасним, щоб пройти повз. Сам Чан величезний, розміром зі стіну, наповнений якимсь прозорим гелем, що булькав. Всередині висіли десятки дивної форми рожевих організмів із дротами і трубками, що йшли від них до обладнання поруч із резервуаром. Ермітеж, який зупинився, міг лише витріщатись на усе це з подивом. Звідстані ці рожеві речі виглядали як малоймовірний гібрид квітів, очищених фруктів і якогось виду ембріональних крилатих тварин, подібних до яких він ніколи не бачив. Така собі зграйка без шкірих янголів. Потім він підійшов ближче і зрозумів, на що дивиться. Людські легені. Тремтіння від огиди промайнуло так швидко, що охоронець ледь його помітив. Його одразу ж витіснило глибше і більш важливе почуття художнього захоплення. Він дивився на трахею, гортань, на більш делікатні органи. Трубки перекачували кисень в легені, змушуючи їх розширюватись і стискатись в прозорій ванні. Ермі теж зрозумів що вони дихали разом. Нарахував 33 пари легень. Перш ніж здався і припинив рахувати. Кожні були позначені цифрами, датами. Частинка якогось покинутого наукового експерименту, про сенс якого охоронець міг лише здогадуватись. Деякі з легень були іншими. Їхня рожева поверхня стала плямисто-сірою в деяких місцях, М'язова стінка потовщилась і почала нагадувати сіру рубцеву тканину. Він підійшов ближче, бо не усвідомлював, що робить взагалі, і подивився. Ці сірі легені дихали швидше, чи це лише його уява? Він дихає з ними синхронно? Ермі теж уздавалося, що його затягує у майже гіпнотичний приливний ритм руху. Як завжди, коли він стикався з чимось настільки вражаючим, його першим бажанням було замалювати, щоб зафіксувати те, що він побачив перед собою. Не тільки ванну з легенями, непогана назва для картини, зрозумів він, а й емоції, які він відчував, коли зрозумів, на що дивився. Жах, шок і свого роду щось незнайоме, ніби це лише сон. Він спостерігав, як легенів всмоктують кисень через трубки, і зрозумів, вони дихають швидше і глибше. Десь на іншій стороні Чана машина видала звуковий сигнал. Придивившись, Ермі теж вперше помітив набори гумових трубок, що виходили з самих легень. Здавалось, вони перекачували якусь густу сіру рідину до групи чорних баків на дальньому кінці лабораторії. Світло мерехтіло над віддаленими мілинами моніторингового обладнання на іншій стороні ванни. Легені набухали, стискались, робили це все швидше і швидше. Раптом, при повному вдиху, вони зупинились. І як один заволали крізь трубки. Це був високий, дищащий вереск, який раптом піднявся і стих. Він змусив ермітажа відсахнутись назад. Ніколи в житті охоронець не чув такого крику. Він затулив вуха, пригнув голову, не бажаючи більше бути поруч з цим місцем. Гарнітура затріщала. Інший охоронець намагався зв'язатись з ним. Він навряд чи міг передати, що відбувається, бо хотів панікувати й тікати. Всередині чана кричущі звуки пронизливо продовжились. Вони як ставали голоснішими, так і тихішими. Сіра рідина перекачувалась до чорних баків швидше. Ермі теж усе гадав. Хто вивчав ємність цих легень і чому? Набір моніторів показував форму хвилі цього вереску, відображаючи її як ряд математичних функцій. Він повернувся до дверей і зрозумів, що знаходиться не сам. Розділ дев'ятий. Спуск. «Я не розумію, Кеп!» – промовив Весок. «Куди вони поділись?» Група Сарторіса щойно перетнула головний ангар і повернулася до стикувальної шахти, але ермітажа з командою ніде не було видно. Позаду капітан почув, як Остін закашлявся сопливо, бронхіально, деренчливо. Цей кашель вже починав діяти на нерви. Капітан вказав великим пальцем на шахту: Мабуть, вони спустились без нас. Ходімо. Весек та Остін залізли назад, всередину, стали в ліфт, який чекав. Далі зайшов Сарторіс, а потім Грілі і Блендінгс з коробкою запчастин. Шахта закрилась, і платформа почала повільно спускатись. Остін продовжував кашляти. Сарторіс намагався ігнорувати його, бо скоро треба звітувати про зоряний руйнівник. А цього йому не хотілося робити. Без сумніву, у Клота виникнуть усілякі питання про корабель, те, що вони там побачили. І кожна хвилина цієї розмови стане випробуванням на витривалість терпіння Сарторіса. Ставити непотрібні питання – це одна з особливостей їхнього начальника. «От чурт!» – вимовив інженер. Сарторіс підняв погляд. «А що не так?» Інженер почав щось говорити. Потім опустив коробку з деталями, схопився за живіт і скривився з хрипким каркаючим звуком. Сарторі зрозумів. Його нудить. Плечі стиснулись у великих мимовільних спазмах. Блендінгс та інші охоронці відступили, бурмочучи з подивом і огидою. Але у ліфті було мало місця. За лічені секунди його повністю заповнив запах. Мені шкода, сказав інженер, витираючи рот. Ївняна їжа в їдальні, не можна. Просто стій осторонь. Сарторіс підняв руки. Тобі не вдасться помитись, допоки ми не повернемось на баржу. Все добре, я просто... Інженер ковтнув і зробив глибокий вдих. Його очі і ніс почали сльозитись, і Сарторіс чув слабке деренчання в грудях коли робив глибокий вдих. Через плече він почув, як Остін знову починає кашляти. «Капітан!» Голос Блендінгса був тихим. Він кинув погляд назад, у напрямок, з якого вони прийшли. «Як думаєте, там щось було?» Діагностика забруднення показала, що ні. Швидко відповів Сарторіс. Занадто швидко. «Грілі, ти ж так казав, вірно?» Інженер слабко кивнув. Спробував відповісти й передумав. Його шкіра зеленішала і блищала шаром поту. Через мить він опустився на коліна поруч із коробкою з електронікою і опустив голову, доки та майже не торкнулась підлоги. До моменту прибуття на баржу Весек і Блендінгс теж почали кашляти. Розділ десятий СОРТУВАННЯ Сиди спокійно, я зараз. Захара пройшла за 2-1-бі через медвідсік до ліжка, де охоронець на ім'я Остін сидів, присівши, тримаючи голову між колінами. Він прийшов разом з іншим охоронцем і парою інженерів. Брухт розподілив його та нових пацієнтів, призначив їм ліжка і почав працювати над станом їхнього здоров'я. Остіну, здавалось, було найгірше. «Дякую», – сказала Захара Дройду. «Іди перевір інших». Сівши на ліжко поруч з охоронцем, вона й не чекала на відповідь. «Як почуваєшся?» Він подивився на неї з кам'яним обличчям. «Я хочу поговорити з Дройдом». «Він зайнятий твоїми колегами. То що там сталося?» «Не розумію, як це тебе стосується». «Така вже моя робота». «Скільки там людей було з тобою?» Остін не відповів. Два струмки густих жовтих соплів витікали з його носа, з обох боків верхньої губи. Він втер їх рукавом і знову почав кашляти у кулак. «Послухай, у мене є й інші хворі, яким потрібен догляд. Тож, може, ти відкинеш свої упередження, щоб ми могли зосередитись на твоєму здоров'ї?» «Ти просто диво, знаєш?» Мене називали гірше. Ти і твої хворі у Я б'юсь об заклад, що ти... Речення перервалось нападом кашлю. Захара відхилилась, оскільки охоронець виплюнув у повітря мікроскопічні крапельки, а потім повернув голову, щоб знову з люттю подивитись на неї. Б'юсь об заклад, ти, мабуть... Ще більше кашлю, тепер сильнішого. Ти всього лише кур... «Знаєш», – перебила вона, – «у тебе буде багато часу обзивати мене пізніше, як щодо того, щоб лягти і дозволити мені тебе оглянути». Ось він похитав головою. «Краще, дроїд! Я не хочу, щоб ти мене торкалась!» «Не будь ідіотом, ти...» «Відправ дроїда!» «Все, досить!» Захара встала. «Як бажаєш?» «Капітан Сарторіс мав рацію щодо тебе, знаєш?» Сказав він, коли лікарка зробила крок уперед. «Що? Ти поблажлива до ув'язнених? Знаю, що якщо я був би якимсь низькопробним повстанським покидьком, ти б ставилась до мене, як до свого єдиного пацієнта. Ти готова вислухати зі співчуттям кожну сумну історію». «Ого!» Захара відчула себе зобов'язаною відповісти якоюсь показною демонстрацією гніву. «То твій капітан настільки добре мене знає, га?» «Він – хороша людина!» «Ну, звичайно. Настільки хороша, що вбиває ув'язнених». Остін ще раз прокашлявся, потім прочистив горло і видихнув. «Бреши, бреши!» Захара повернулась і знову оглянула охоронця. «Дозволь мені розповісти тобі дещо про твого героїчного капітана». У нього були проблеми задовго до того, що сталося з Фонлонго, навіть начальник в курсі. Незалежно від того, ким він колись був, капітан зараз вигоріла руїна людини, соціопат з клаустрофобією, який вона замовкла, коли розуміла, що Остін посміхається вузькою лисячою посмішкою. Своїми словами вона лише підтверджує його підозри. «Те, що капітан Сарторі зробив з Лонго тут, у моєму медблоку, це лише фініш довгого і брудного спуску». «І саме це ти дійсно любиш, так?» – запитав Остін. Жорстка посмішка усе ще трималась на хворобливому обличчі. «Тобі подобаються усі такі болючі, нужденні. Вони тебе заводять, га?» Захара відчула, як її шия починає червоніти». І була впевнена, що Остін це теж бачить. «Ну якщо ти так кажеш?» «Я не єдиний!» «Лікарко Коді!» – пролунав синтезований голос. «Ви вільні?» Вона повернулась і побачила, що два один бій жестикулює з іншого боку лазарету. На ліжку поруч з ним один з нових пацієнтів. І Захарі здалося, що у іншого охоронця, висока, стався напад. Два інженери і штурмовик, які супроводжували його, сиділи, дивлячись на усе це з сумішю тривоги і відрази. «Вже йду!» До моменту, як вона підійшла до ліжка, Весек почав сповзати з матраца, незважаючи на усі зусилля дроїда утримати його. Обличчя охоронця стало майже напівпрозорим, блідим. Очі закотились. Решта його тіла безладно хиталась і смикалась – ніби реагуючи на якийсь високовольтний електричний струм. Потім, без будь-якого попередження, він впав на спину. Його рот видав щось на кшталт <глзв1> за чим пішов струмінь яскравої артеріальної крові, який вилетів прямо в повітрі, як гейзер. «Обережно!» Захара підняла руки, щоб захистити себе й інженерів, що сиділи поруч. На іншій стороні ліжка – 2 1 продовжував утримати охоронця на місці. Коли дроїд підняв погляд, вона побачила, що його кожух і візуальні датчики вкрились кров'ю. Весек змучено впав назад на заплямовані простирадла. Ніби зараз витратив усю свою енергію. Посадовий його в ізолятор», – сказала Захара. «Усіх охоронців, інженерів, хто б не прийшов з того руйнівника». «Їх треба ізолювати від інших пацієнтів негайно». Датчики дроїда вже очистились. І той кинув на неї порожній погляд. «Зроблю, лікар Коді!» «Проведи лабораторні дослідження. Повний токсикологічний аналіз. Дізнайся, що вони там підхопили». «Ще щось!» Вона змусила себе зупинитись і подумати, складаючи список у голові. «А ще краще повідомити начальника про те, що відбувається. Йому потрібно це знати». «Відправлю повідомлення негайно». «Зачекай, я сама про це подбаю». Вона не стала чекати, оскільки хірургічний дроїд почав керувати інженерами. Їхні обличчя були всіяні кров'ю весика, і ці чоловіки виглядали зараз наляканими більше, аніж хворими. «Ти!» Сказала вона, подивившись на ім'я на значку. «Грілі, скільки людей зійшло на борт зоряного руйнівника?» «Дві команди по п'ять», – сказав інженер. «Але!» «То де решта?» «Вони повернулись раніше за нас!» З ліжка долетів горловий стогін весика. Охоронець перекотився на бік спиною до них. Інженери дивились на нього з однаковими виразами наступаючої паніки – а ще через хвилину дроїд відвів їх до ізолятора. «Аго, вток! Що там таке?» Вона розвернулася і побачила, що пацієнт покинув своє ліжко і підійшов, щоб усе роздивитись. Він глянув на охоронця на заплямованій кров'ю койці та торкнувся зламаного рогу з насвідомим примусом когось, хто за звичкою язиком штурхає розхитаний зуб. Тобі про це не потрібно турбуватись!» «Я чув, як ти говорила щось про ізолятор!» «Я просто хочу діяти обережно, допоки краще не зрозумію ситуацію!» В'язень схилив голову і кивнув. «Якщо я зможу щось зробити, дай знати, гаразд?» «Дякую, Дах, я буду пам'ятати про це!» Не думаючи, вона поклала одну руку на його плече. І одразу ж відчула, як пара очей свердлить її з іншого боку кімнати. «Остін!» дивився на неї і посміхався. Захара повернулась до робочого місця, натисла на консоль, і невдовзі перед нею з'явилось обличчя Клота. Якийсь збій контрасту зробив зображення занадто яскравим, змушуючи начальника виглядати вибіленим і монохромним. Він сидів за столом, а ілюмінатор позаду нього був частково прикритий нижньою стороною зоряного руйнівника – що навис прямо над баржею. Це від чогось створювало дивне враження, що очищення прибуло до місця призначення. Доктор Коді, Що таке? Я тут з чотирма чоловіками абордажної команди. І як вони? Не дуже. Я поміщаю їх у карантинний ізолятор. Де капітан Сарторіс? У каюті припускаю. Але лікарко Коді. Мені він теж потрібен. «Як і інші п'ятеро». «От саме про цей». Клод похитав головою, і вона вперше зрозуміла, що блідість його обличчя не мала нічого спільного з контрастом екрана монітора. «Друга команда так і не повернулась». Розділ одинадцятий. Червона карта. Стук у двері розбудив Сарторіса. У він все ще блукав руйнівником, наодинці. Решта його загону – Остін, Весик, Ермітеж, інженери й штурмовики – померли. Щось вбило їх на борту, одного за іншим. Смерть кожного була відзначена криком, за яким слідував нудотний тріск, який Сарторіс, здавалось, відчував так само, як і чув. Сам капітан продовжував йти намагаючись ігнорувати надокучливий свербіж, який через висип поширився по шкірі живота. Він знав. Це лише питання часу. Звір прийде за ним. Незабаром він побачить його справжнє обличчя, якщо воно існує. Можливо, його й не було. Можливо, він так персоніфікував хворобу, без мозку і ненажерливу порожнечу – яка всмоктувала у себе життя. У вісні він став перед лабіринтом коридорів і зупинився. Капітан заблукав і розумів це. Він навіть не був впевнений, чи йде до монстра, чи від нього. Шкіра ще сильніше засвербіла. Він зупинився, щоб почухати, і відчув на собі щось, ніби татуювання чи сітку зморщок. Його «я» у вісні потягнуло поділ сорочки зі штанів, і він кинув погляд на шкіру та побачив, що на його боці насправді надрукована якась карта. Карта зоряного руйнівника. Ця карта потрошку розчинялась. Капітан зрозумів, що йому доведеться відірвати шматок себе, щоб її прочитати. Напружившись, він увіп'яв два пальці правої руки і, ігноруючи біль, схожий на голку сухого льоду, відшарував зовнішній шар шкіри. Жир покинув його бік з нудотною легкістю. Кров хлинула, гаряча, паруюча, потекла по його ногах і заповнила чоботи. Коли він прокинувся з криком на губах, то почув гуркіт. Потім сів і затріпотів, подумавши, що з нього усе ще йде кров. Але гаряча липка волога, що прилипала, була лише потом. Він приклеїв його волосся до чола і приліпив уніформу до спини. Єдиною мокрою частиною тіла не був пересохлий рот. Відчинивши двері каюти, він побачив охоронців у помаранчевих костюмах біологічної загрози і в масках. «Капітан Сарторіс!» Він кліпнув. «Не зрозумів!» «Сер, нам наказано відвезти вас до лазарету!» «Чому?» «Такий наказ, сер!» «Чий наказ?» запитав сер Торіс і одразу ж полегшив підлеглим завдання. «Начальника чи лікарки Кодді?» Охоронці обмінялись поглядами. Їхнє обличчя прикривали лицеві щітки. «Невпевнений, сер, але...» «Хто дав наказ?» Запитав Сарторіс, але одразу ж згадав про кашель Остіна, блювоту Грілі і про інших. Про всіх. Занадто пізно він пошкодував, що не поговорив з начальником Клотом про іншу групу, перш ніж повернутися до каюти. Невеликий акт непокори. Ще одне погане рішення в довгому і саморуйнівному ланцюжку сумнівних виборів. Він мав доповісти спочатку. Капітан ковтнув хвилювання. «Краще пройдіть з нами, сер. Сарторіс зробив крок вперед, щоб спробувати зрозуміти, хто з ним говорить. «Я почуваюсь добре», – сказав він. І хоча це була правда, вона сприймалась як брехня. Можливо, усе через реакцію охоронців. Тому що коли він зробив крок уперед, ті... Зробили один великий назад. Як Остін і інженер Грілі. Остін мертвий, сер, помер близько години тому. Що? Сарторіс витріщився, відчуваючи, ніби його вдарили у живіт. Це неможливо, я щойно говорив з ним. Як довго він проспав. І нова думка заповзла в голову відчайдушне усвідомлення, з яким йому можливо доведеться зіткнутись, скоріше рано, аніж пізно. А що з Весиком? Не можу сказати, сер. Вони всі в ізоляторії. Здається, охоронець, якого він нарешті впізнав як Салтерна, який підписав недовгий контракт, зробив ще один крок назад. Можливо, вам краще піднятись і поговорити самому? З лікаркою Коді, ти маєш на увазі? Так точно, сер. Сарторіс більше не задавав питань. Він вийшов і відчув, як охоронці роблять ще один крок, впираючись спинами об стіну. «Я сам знайду дорогу до медблоку, Салтерн. Нам наказано йти з вами, сир!» «На випадок, якщо я спробую тікати», – подумав Сарторіс. «Хоча, можливо, і варто». Втім, він сказав підлеглим правду. Він дійсно почувався добре. Щоб не сталося з іншими на руйнівнику, це не торкнулося його. Локалізоване явище. Втім, особливого вибору не було. «Ведіть, мені потрібно поговорити з Весиком», – нарешті сказав він. Кінець першої частини. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте окрема подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу є усі потрібні посилання. Почуємось!